Розділ п'ятий. Загадки в темряві. Коли Більбо розплющив очі, він завагався. Чи він їх розплющив, чи ні? Бо ж було темно хоч в окострелі. Біля нього не було ні душі. Тільки уявіть його переляк. Він не міг нічого не ні чути, ні бачити, і не міг нічого намацати, крім кам'яної долівки. Дуже поволі він став на карачки і поліз поки не торкнувся стіни тунелю. Проте ніде не міг знайти нічого нічогісненького, ані сліду гоблінів, ані сліду гномів. У голові йому паморучилися. Він навіть не був певен, у який бік вони бігли, перш ніж упав. Зорієнтувавшись, як міг, він досить довго рачкував в обраному напрямку, аж раптом його рука намацала крихітний перстенник із холодного металу що лежав на долівці тунелю, То був поворотний пункт у його долі. Але він про це ще не знав. Якось навіть не замислюючись, він поклав перстенника до кишені. Адже зараз він йому ледве чи знадобився. Пролізши ще трохи, біль босів на холодну долівку. І довго нарікав на своє нещастя. Він уявляв собі власноруч підсмажену в рідній кухньою вічню, скопченою свинячою грудинкою, Бо нутром відчував, що саме час трохи попоїсти. Але це тільки робило його ще нещаснішим. Він не міг ані придумати, що робити далі, ані второпати, що з ним трапилося. І чому він відстав? І чому, якщо він відстав, гобліни не схопили його? І навіть чому в нього така важка голова? А причиною було те, що він довго пролежав без руху в темному кутку, без тями. І ніким не помічений. Через деякий час він намацав у кишені люльку. Вона не розбилася, і це вже було дещо. Тоді він намацав капшук. там лишилося трохи тютюну, і це було більше, ніж дещо. Тоді він почав нишпорити по кишенях у пошуках сірників, але не зміг знайти жодного, і це вщент розбило його надії. Втім, схаменувшись, він вирішив, що це навіть на краще. Хто його знає, що накличе на нього черкання сирників і запах тютюну, хто чигає на нього в темних закутках цього страхітливого місця, в тієї миті він почувався страшенно пригніченим. Однак, нишпорячи по кишенях і обмацуючи себе в пошуках сирників, він намацав руків'я свого маленького меча, кинжалик, якого він прихопив у трої, і про який зовсім забув. На щастя, він заправив його за штанята, і гобліни його не помітили. Тепер Більбо видобув меча з піху. Лезо засвітилося перед його очима слабким і млистим сяєм. Отже, це також ельфійська зброя, подумав він. А гобліни хоч і не за два кроки, але й не досить далеко. Проте він трохи заспокоївся. Усе-таки носити зброю, викуту в гандоліні для воїн із гоблінами, оспівану в стількох піснях, було неабиякою честю. Крім того, він помітив, що така зброя справила на гобліні, котрі зненацька напали на них, величезне враження. Повернути назад, міркував він. Ні, не годиться. Обійти боком неможливо. Іти вперед, тільки це й залишається. Отже, вперед. Тож він підхопився і потрухикав далі тримаючи просто перед собою маленького меча і торкаючись однією рукою стіни, а серце її тіпалось і тріпалось у грудях. Зараз Більбо, звісно, потрапив у так званий тісний кут, але вам слід пам'ятати, що кут цей був для нього не такий тісний, як для нас із вами. Обіді не зовсім схожі на звичайних людей, і хоча їхні нори гарненькі та привітні помешкання, до того ж належно провітрювання, не те, що тунелі гобляні. Однак гобіти більш звичні до життя в тунелях, аніж ми. І так просто не втрачають здатності орієнтуватися під землею. Тим паче, коли прочуняють після того, як ударяться головою. Також вони здатні безшумно рухатися, спритно ховатися. На них чудесно гояться гулі та санці. А ще в них багато життєвої премудрості, великий запас, різних розумних прислів'їв, що їх люди переважно ніколи не чули або давно забули. І все-таки мені не хотілося опинитися на місці пана Торгуна. Тунель, здавалося, був нескінчений. Більбо тямав лише те, що він, як і раніше, неухильно спускається вниз і тримається того самого напрямку, попри всі вигини й один-два повороти. В бік раз у раз відгалужувалися проходи, він бачив їх у відсвіті свого кинджала і намацував рукою вилами у стіні. Проте він не звертав на них уваги, лише поспішав у страсі перед гоблінами та напівуявними темними тварюками, які могли б вискочити звідти. Усе далі й далі просувався він, заглиблювався все нижче і нижче, і все ж не чув жодного звуку, крім шуму крил кажанів, які час від часу пролітали в нього біля вуглів. Спершу це його лякало, а потім стало повторюватися так часто, що вже не турбувало. Не знаю, як довго він отак трюхикав, ненавидячи це своє блукання, але не сміючи зупинитись, усе далі й далі, аж доки не знаймівся до самого краю. Йому здавалося, що його шлях проліг через завтра й усі пройдешні дні. Раптом, нічого подібного не сподіваючись, він із розгону залопотів по воді. Брррр! Вона була крижана. Більбо митью шарпнувся назад. Він не знав, чи то була просто калюжа на дорозі, чи прибережні води підземного струмка, чи край глибокого темноводного печерного озера. Кинжал його вже ледве світився. Зупинившись, Більбо почув, напруживши слух, як із невидимого скопіння у воду крап-крап крапають краплі, жодних інших звуків. Отже, це калюжа або озеро, а не підземна ріка вирішив Білл. Проте не наважувався забрести у воду в темряві. Він не вмів плавати, а ще йому з голови не йшли огидні слизькі тварюки з великими виріченими очима, які звиваються у воді. Дивні істоти водяться в калюжах і озерах у натрагір. Риби, чиї предки, запливли туди бозна скільки років тому, і вже не випливли звідти, а тим часом їхні очі все більшали, більшали й більшали, через те, що вони силкувалися бачити в мороці. Там є й інші тварюки, ще слезкіші, ніж риби. Навіть у тунелях і печерах, які прорили для себе гобліна, Є незнані їм створіння, які прослизнули туди і залягли в темряві. А є й такі печери, чиє походження губиться у віках. Печери, які з'явилися задовго до появи гоблінів, бо ті лише розширили їх і поз'єднували переходами, а первісні мешканці все ще там, у потаємних кутках, складаються і рознюхують усе довколо. Тут, глибоко під землею, Край темної води жив старий горлом. Маленьке слизьке створіння. Не знаю, звідки він узявся і хто або що він був заодин. Він був просто горлом. Темний, мов сама темінь, за винятком двох великих круглих білястих очей на вузькому писку. В нього був човник, і він безшумно ковзав в ньому по озеру. Бо то таке було озеро, Широке, глибоке та страшенно холодне. Він вислував довгими задніми лапами, звісивши їх через борт. Але не залишав на водійні брижинки. Отакий він був. Він видивлявся своїми білястими, подібними до ліхтарів, очима сліпу рибу і блискавично хапав її довгими пальцями. М'ясо він теж полюбив. Йому смакували гобліни, якщо вдавалося їх роздобути. Але він дбав про те, щоб вони його не викрили. Він просто душив їх ззаду, коли якийсь необачний гоблін спускався сам до краю води, а горлу саме нишпорив поблизу. Втім, гобліни забрідали туди рідко, бо відчували, що там, у глибині, в самісінькому серці гори, чи гає на них щось прикре. Вони надибали озеро ще за сивої давни, коли рили свої тунелі в глиб, але виявили що не можуть просунутися далі, тож їхні ходи в тому напрямку там і закінчувалися. І гоблінам не було жодного сенсу ходити тим шляхом, якщо тільки їх не посилав туди верховний гоблін. Часом йому кортіло скуштувати озерної рибки, і часом він так і не міг дочекатися ні рибки, ні гобліна рибалки. Нині Гору жив на слизькому скелястому устрівці посеред озера, він іще здалеку помітив Більбо своїми білястими телескопічними очима. Більбо його не бачив. Але горлом дивився на нього з величезним подивом. Бо ж було видно, що то зовсім не гоблін. Горлом заліз у човника відчалив від острівця. А Більбо тим часом сидів збентежений на березі, загубивши і дорогу, і голову. З ненацька, де не взявся горлом, і засичав за шипі. Ось ми у ласті, Хай йому трясся, Мій дорогесенький. Судячи з усього, Це вишукане частування, Щонайменше ласий шматочок Для нас, горлом. І коли він вимовив горлом, Із його горлянки Вирвався страшний ковтальний звук. Ось чому в нього було таке ім'я. Хоча сам він завжди називав себе Мільдорогесенький. У Гобіта мало серце не виструбнуло з грудей, коли він несподівано почув оте сичання над самим вухом і побачив утуплені в нього білясті очі. «Ти хто?» – спитав він, штрикаючи перед собою кінжалом. «Хто він, Мільдорогесенький?» – просичав Горун. Він завжди розмовляв сам із собою, Бо розмовляти йому було низьким. Він для і приплив, аби це з'ясувати. Бо насправді голод його тоді не дуже й мучив, лише цікавість. Інакше він спершу схопив би свою жертву, а вже потім зашипів. Я пан Більбо Торбен. Я відстав от гномів, відстав от чарівника, Я не знаю, де я, та й не хочу знати. Мені б лише вибратися звідси. «Що він тримає у своїх ручиськах?» – спитав Горлум, поглянувши на кинджал, який йому геть не сподобався. «Кинжал – зброя, що походить із кондоліна!» – засочав горлом і митю став надзвичайно гречним. «Чи не присісти нам тут і не побесідувати з ним трішки, мій Йому подобаються загадки? Звісно, подобаються. Чи не так? Він налаштувався здаватися доброзичливим. Принаймні, зараз. Поки не дізнається більше про кинджал і про гобіта. Чи той дійсно один однісінький, чи годиться в їжу, чи сам він в гору дійсно голодний. Загадки – це єдине, що спало йому на думку. Загадування їх і часом відгадуванням то була єдина гра, в яку він грав багато-багато років тому з іншими кумедними створіннями, які сиділи по своїх норах, аж доки втратив усіх своїх друзів, і самотній тагнаний заповз угли, угли і темні наддрагії. Що ж, гаразд, відказав Більбо, який налаштувався погоджуватися з усім, поки не дізнається більше про це створіння. Чи дійсно воно одне-однісіньке, чи не голодне воно, нерозлючене, і чи не друг воно гобліно. «Загадуй ти перший», – додав він, – бо не встиг нічого придумати. Тож горлом просичав. «Чи є коріння сховалось від зору, що вище за дерево зноситься вгору? Височить, а проте у не росте». «Ну це легко», – сказав Більбок. Гадаю, це гора. Хіба це так легко відгадати? Нам слід влаштувати змагання. Мій дорогесенький. Якщо дорогесенький загадає, а оцей О не відгадає, ми його з'їмо, мій дорогесенький. Якщо він загадає нам, а ми не відгадаємо, тоді ми зробимо те, що він попросить гаразд «Ми покажемо йому шлях до виходу, он є». «Добре», – погодився Більбо, не сміючи відмовитись і мало зі шкіри, не вилазячи, щоб придумати загадку, яка б урятувала його від поталу. Жують на весь свій пагорб червоний, а все перетерши стихають як перші – тридцять білих коней. Це було все, що він з них придумав. Думка про надто запала йому в голову. До того ж, загадка була доволі стара. І Горлом знав відгадку не гірше за вас. «Заяла ж жени! Яке ж це заяла ж, ж, ж прошепів він. «Зуби! Зуби, мій дорогесенький! Але в нас їх лише шість!» Тоді Горлом згадав у друге. «Безголосий реве!» Без крил до польоту, беззубий рве, лепече без рота. Хвилинку, скрикнув більбок, який усе ще не міг відкраскатися від нав'язливої думки про поїдання. На щастя, одного разу він уже чув щось подібне і, напруживши пам'ять, згадав відгадку. Вітер, звісно, вітер. вигукнув він і так зрадів, що відразу ж вигадав одну загадку сам. Це спантиличить бритку підземну тварючку, подумав він і проказав у голос. Ось око на синьому полі, а ось на зеленому полі. Нагадуєш ти мене, каже одне, але ти долі не вгорі, а долі. ч ч, -ч, -ч" сичав горло. Він жив під землею з давніх-давен і забув про подібні речі. Але щойно біль, бо почав сподіватися, що той бідолаха не зможе відгадати, горлом попорпався в пам'яті, подумки повернувшись на багато-багато століть назад, коли він жив із бабусею в норі на березі річки, і просичав Сс! Сс! Мій йдеться про сонце, та сто кротку, не інакше. Але такі звичайні буденні надземні задки його набридли. До того ж, вони нагадували йому дні, коли він іще не був такий самотній, підлий і гидкий, як зараз. А це виводило його з рівноваги. Що більше, такі задки викликали в нього голод. Тож цього разу він спробував загадати щось трохи складніше і підступніше. Вона не зрима вона нечутна, вона без запаху і невідчутна. Вона вище зір і нижче гір і в порожнечий нір. Це перша і остання з речей усіх, життя уриває, вбиває сміх. лихо для горлума Більбо вже чув таке раніше. Та й відповідь так чи інак оточувала його звідусіль. Темрява, випалив він, навіть не почухавши за вухо не напустивши на себе замисленого вигляду, «Ні віка в скринькі, ні ключа нема, та золотий клейнот у ній дріма, загадав він, аби відтягнути час, поки зможе придумати щось справді складне. Ця загадка здавалася йому страшенно легкою і заяложеним, хоча він і переказав її своїми словами. Проте вона виявилася підступним питанням для Горума. Він сичав, шипів і бубонів собі підніс, а проте не міг відгадати. Через деякий час Більбо взяла нетерплячка. Ну, то що ж це? допитувався він. Відгадка, не киплячий чайник, як ти здається, думаєш. судячи зі звуків, які ти видаєш. Наще один шанс, хай він дасть нам шанс, мідергесенький Ну сказав Більбо, давши йому довгенький шанс. Як щодо відповіді. Але раптом горлом згадав, як колись давно грабував гнізда і, сидячи на березі річки, вчив свою бабусю висмоктувати яйця, просичав він. Це яйце! Тоді він загадав. Жива, але не дишає. Від смерті холодніша. Хоч не спрагла, п'є, що мить, вся в броні, що не брещить. Йому, своєю чергою, теж здавалося, що це страшенно легко, бо він постійно думав про відгадку. Але цієї хвилини він не міг пригадати нічого ліпшого. Так його розхвилювало яєчне питання. Та все одно це виявилося підступною головоломкою для бідолашного бійбу, який по змозі намагався не мати справ із водою. Гадаю, що ви напевно ж знаєте відповідь, чи можете здогадатися, й оком не моргнувши. Адже ви зручно сидите сільбідь дома, і вашим роздумам не перешкоджає остра, що хтось вас і з'їсть. Більба присів і крахикнув раз чи двічі, але на думку йому не спало жодної відповіді. Невдовзі горлом почав із насолодою сичати собі підніс. Цікаво, Чи він смачненький, мій дорогесенький? Чи соковитий? Чи можна нам усмак похрумати? І він тупився з темряві в білу. Хвилиночку, скрикнув Город, затринківши. Я щойно дав тобі добрячий довгий шанс. Він мусить поспішити. Поспішити, прошепів Город вилазячи з човника на берег, аби дотягнутися до Більбо. Але коли він занурив свою довгу перетинчату лапу в воду, звідти вистрибнула налякана рибина і плюхнулась до ніг Більбо. Пр. здригнувся він. «Яка вона холодна і слизька!» І тут він здогадався. «Риба! Риба!» – закричав в «Це риба!» Горлом був страшенно розчарований. Але біль би якомога швидше загадав наступну загадку, тож горломові, довелося знову залізти до човника і поміркувати. Без нога на одноногому, двонога поряд на триногому. Чотириногі – щось перепадав. То був не надто слушний час для цієї загадки. Але біль би папився, якби він загадав її колись іншим разом. Горло мусив би поламати над нею голову, але оскільки мова перед тим йшла про рибу, то без ноги виявилася не такою вже й заковикою, а відтак можна було легко здогадатися про решту. Риба на маленькому столику, людина сидить за столиком, над зигликом і їсть рибу, а кістки дістаються кішці, ось якою звісно ж була відповідь, і горло недовзі дав її. Тоді йому здалося, що настав час запитати про щось дійсно складне та страхітливе. І ось, що він загадав. Пожирає все він. Квіти, птаство, тварин. Сталь точить дебелу, каміння меле, вбива королів, руйнує міста, гори на прах оберта. Бідолашній війбло сидів у темряві, згадуючи моторошні імена всіх велетнів і людоїдів про котрих він чув колись у казках, але жоден із них не робив усіх цих речей. У нього було відчуття, що розгадка полягає зовсім в іншому, і що вона має бути йому відома. Проте додуматися не міг. На нього почав находити переляк, а це кепсько для мислення. Горлум знову зібрався вилазити з човника. Він хлюпнувся у воду і почалапав до берега. Більбо бачив його очі, які все блищали і блищали. Язик у роті Більбо ніби з дерев'яні. Він хотів закричати «Дай мені час! Дай же мені час!» Але йому вдалося видушити з себе лише пронизливий вереск «Час! Час!». Більбо врятувала цілковита випадковість, бо саме це, звісно, було розгадкою. Горлома спіткало ще одне розчарування. І тепер він розлютився, а до того втомився від гри. Це викликало в нього справді сильний голод. Цього разу він не повернувся до човника, а присів у темряві поруч із бійною. Через це Гобід почувався страшенно незручно і геть розгубився. Він мусить спитати нас, мій звісно. – Звісно. «Звісно! Востаннє спитати про щось! Звісно! Звісно!» – засечав горло. Але Більбо просто не міг придумати жодного питання, сидячи поруч із бридким, мокрим і холодним стрінням. яке раз у раз лапало його й отмацувало. Гобід пошкріп за вухом, ущипнув себе, але не зміг придумати анічогісіньку. «Спитай нас, спитай нас!» – сивчав горло. Більбо знов ущипнув себе і поляскав по собі Зусі Біч. Потім тому вхопився за свій кінджальчик і навіть понишпорив другою рукою в кишені. І тут він намацав перстенник, якого підібрав у тунелі і про який геть забув. «Що в мене в кишені?» – промовив він у голос. Він сказав це сам до себе. Але Голуб подумав, що то загадка, і страшенно спантеличився. «Нечесно! Нечесно!» – засичав він. «Це нечесно, мій дорогий Дійсно, питати нас, що в ньому паскудній кишенці?» Більбо збагнув, що трапилось, і не придумав нічого кращого, як наполягти на своєму питанні. «Що в мене в кишені?» Повторив він голосніше. Сс! сичав гурум. Він мусить дати нам три спроби, мій дороге Три спроби. Гаразд, ану, відгадуй, погодився більбо. Руки. видихнув гурум. Неправильно, сказав Більбо. Йому пощастило, бо він щойно витягнув руки з кишені. Друга спроба чахам спонтовичі як пику. Він згадав усі предмети, які тримав у своїх власних кишенях: риб'ячі кістки, зуби гоблінів, мокрі мушлі, шматочок кажанячого крила, гострий камінь, аби гострити собі ікла та іншу гидоту. Він силою згадати, що тримають у кишенях інші. "Ніж", прошепів він нарешті. "Неправильно", відказав Білль який не так давно загубив свого ножа. Остання спроба. Тепер горлом був у набагато прикрішому становищі, аніж тоді, коли більбо згадав йому яєчну загадку. Він сичав бубонів, розхитувався взад і вперед, ляскав задніми лапами по долівці, звивався і корчився, проте ніяк не наважувався використати останню спробу. Ну ж, бо... «Ну», – квапив Більбо, – «я чекаю». Він прагнув, аби це прозвучало сміливо і бадьоро. Проте зовсім не мав певності, чим закінчиться гра, незалежно від того, чи здогадається Горвін чи ні. «Час закінчився», – сказав він. «Матузка або нічого», – вироснув Горвін, що було з його боку не зовсім чесно – видати дві відгадки за один раз. «Двічі неправильно!» – виюкнув Більбу з величезним полегшенням. Схопився на ноги, притулився спиною до найвищої стіни і видобув свого кинжальчика. Звісно, він знав, що грав в загадки священно, сягає сивої давнини, і що навіть злі тварюки бояться шахраювати, граючи в неї. Проте він відчував, що не можна довіряти цьому слизькому створінню. У скруті Воно ледве чи дотримає своєї обіцянки. Будь-яка відмовка дозволила б йому викрутитися. Та й зрештою, останнє питання це не хитромудра загадка, як вимагають стародавні правила. Ну, та, принаймні, горлом не напав на нього відразу. Йому було видно кинджал у руці більбо. Він сидів тихо, тремтячи і щось шепочучи. Нарешті більбо не витрив. "Ну, – спитав він. – Як щодо твоєї обіцянки? Мені треба йти. Ти мусиш показати мені шлях. – Що? Ми так домовлялися, дорогесенький? Показати паскудному маленькому торбинові шлях до виходу? – Дійсно, дійсно. Але що в ньому кшенці, га? – Не мотузка, дорогесенький. Проте й нічого. Що ж саме, горло? Не твоє діло, відрубав Більдо. Обіцянка є обіцянка. Хай йому всячина. Який він нетерплячий, дороге синький, просичав горло. Але йому слід зачекати, дійсно слід, ми не можемо підніматися тунелями з таким поспіхом. Першу ми мусимо захопити дещо зі собою. Звісно ж, дещо корисне для нас. Ну то поквапся, звелів Більба, з полегшенням думаючи, що горлом забереться геть. Він гадав, що це просто відмовка і що горлом не збирається повертатися назад. Бо про що ж говорив горлом? Яку таку корисну річ він міг приховувати на темному озері? Затім Більбо помилився. Горлом таки збирався повернутися, бо зараз він розлютився і згодні. До того ж він був жалюгідним злим створінням, і в нього виник план. Недалеко звідти лежав його острівець, про який Більбо нічого не знав. І де Горлом тримав у схованці кілька нікчемних дрібничок і одну дуже гарну річ. Дуже гарну, про Чудесну. У нього був перстень, золотий перстень, коштовний перстень. «Мій подаруночок на день народження!» – шепотів він собі під ніс. Як це часто траплялося з ним, нескінченними темними днями. «Ось що нам дійсно потрібно, ось що!» Перстень був потрібен йому, тому що то був перстень Всевладді. А до того ж, якщо ви надінете його на палець, то станете невидимими. Вас можна буде побачити лише при яскравому сонячному світлі. Та й то, не вас самих, а лише вашу тінь, глистку і невиразну. Мій подаруночок на день народження. Він дістався мені в мій день народження, мій дорогий синкин. Так горлом завжди казав сам собі. Проте хто знає, як насправді йому дізнався цей подарунок? Багато століть тому, за давніх часів, коли на світі було багато таких перстень. Можливо, навіть сам майстер, володар перстень, не зміг би цього пояснити. Спершу горлом постійно носив перстень, потім йому набридлил, і він став тримати його капшучку кавшучку на шиї, доки не натер собі садну. А тепер він зазвичай тримав перстень у ямці між камінням на своєму острівці, раз у раз навідувався туди, щоб помилуватися ним. І все одно горлом часом надівав її, коли ставала геть нестерпною розлука з перснем, або коли був дуже-дуже голодний і йому набридала риба. Тоді він скрадався темними переходами, шукаючи гоблінів, котрі відбилися від своїх. Він міг навіть ризикнути і забрестив місця, де горіли смолоскипи, змушуючи його очі мружитися від пекучого болю, адже він був тоді у безпеці. О, так, у цілковитій безпеці. Ніхто його не бачив, ніхто не помічав, доки він не стискав пальцями горлянку своїй жертві. Лише кілька годин тому він надівав перстень і впіймав тоді маленьке бешкетне гобліниння, як воно пищаве. Від нього ще залишилася кісточка чи дві, щоб погризти. Але горломові хотілося чогось м'якшого. Звісно ж, це цілком безпечно, просочав він собі під Він не бачитиме нас, адже так, мій дрогесенький, це ясно. Він не бачитиме нас, і його паскудний кінжальчик не стане йому пригоді саме так. Ось що крутилось у його мизерних зіпсованих містах, коли він зненацька ковнув по людьбу, скочив і зміг у човника і зник утемлений. Лільбо думав, що бачить його востанє. Проте він трохи зачкав, бо й гадки не мав, як самому знайти вихід. І раптом він почув пронизливий лемент. У нього аж мороз пішов поза спиною. Це горлом лаявся і вив десь у мороці, не дуже далеко, судячи зі звуків. Він був на своєму острівці, грібся там і сяв, нишпорив і порпався, але все даремно. «Де він подівся? Де він подівся?» Чубіль бо його скинення. Він загубився, мій дергесенький, загубився, загубився. Хай тобі біс, щоб ти скись дорегесенький мій, загубився. У чому річ? Що ти загубив? Йому не слід нас питати, вереснув горло. Не його це діло. Ні, ні, горло. Він загубився, горло, горло, горло. Але я теж загубився, кричав Більбо, і хочу знайтись. Я ж виграв, і ти обіцяв. Ану ходи сюди. Ходи сюди і виведи мене звідси. А потім шукай собі далі. Хай яким нещасним здавався горлу, у серці Більбо не знаходилося для нього щирого жалю. У нього було відчуття, що те, чого горлом так гаряче прагне, ледве чи може бути чимось добрим. Ходи сюди. Вела вгодити. Ні, ще ні, дорогесенький, квилив горлін. Ми мусимо шукати його, він загубився, горлін. Але ж ти не зміг відповісти на моє останнє питання. А до того ж ти обіцяв, наполягав він. Не зміг відповісти, просичав горлін. І раптом із мороку долинуло різке шепотіння що у нього в кишенці, хай скаже нам. Він мусить спершу сказати. Наскільки розумів Більбо, в нього не було якихось особливих причин не говорити цього. Але горлом швидше загобіта в торопав у чому річ, І це цілком зрозуміло. Адже він віками міскував про одне і те саме і завжди боявся, що це у нього вкрадуть. Однак Більбо дратувала це зволькання. Зрештою, він виграв у грі досить чесно і зі страшенним ризиком. Відгадки загадок не підказують. Але ж це не чесно, просичав горлом. То була не загадка, дорогесенький. Ні, ні. Ну що ж, якщо ми перейшли до звичайних питань, то я спитав перший. Що ти загубив? Відповідай. Що у нього в кишенці? Шепіння ставало дедалі гучнішим і різкішим. І коли Більбо подивився в той бік, звідки воно долинало, то з переляком побачив дві маленькі світляні цяточки, які втупились у нього. Разом із тим, як у голові горлома наростала підозра, в його очах розгорялося бліде полум'я. Що ти загубив? наполягав Більбо. Але враз горло нові очі. Запалали зеленим вогнем і почали стрімко наближатися. Горлун знову сидів у човнику, шалено веслуючи назад до темного берега, і в його серці нуртувала така лють через втрату підозру, що ніякий меч його вже не жахав. Більбо ніяк не міг здогадатися, що так розлютило нещасне створіння, проте він зрозумів, що порозуміння немає і горлом таки збирається його вбити. Тож Гобід саме вчасно розвернувся і кинувся бігти сліпма темним тунелем, яким до того спустився сюди. Бігти, тримаючись біля стіни і намацуючи її лівою рукою. «Що в нього в кишенці?» Почув він іззаду гучне шипіння і сплеск, коли горлом вистрибнув із човника. «Цікаво, що ж у мене в кишені?» Спитав він сам себе, задихуючись і перечіпаючись на бігу. Він запхав ліву руку до кишені. Перстень був дуже холодний на дотик, і тихенько ковзнув на його коземній палець. Шипіння чулося за самою його спиною. Більбо враз обернувся і побачив, як по схилу до нього наближаються горлом очі, схожі на маленькі зелені лампочки нежаханим, він рванув уперед, але раптом перечепився через прескалок і простягся долі, проїхавшись животом по своєму кинжальчику. Через якусь мить горло вже був біля нього, але не встиг більбо бодай щось зробити, відхекатися, підхопитися на ноги чи змахнути кинжалом, як горлом промчав поруч, не звернувши на нього жодної уваги і пошепкиваючись на бігу. Що б це могло означати? Горлин бачив у темні. Більбо навіть лишившись позаду, помітив, як світяться слабким сяйвом його очі. Гобід на силу підвівся, видобув і спіхав кинжал, який тепер знову слабко світився. А потім дуже обережно пішов у слід за горлоном. Нічого іншого, йому не залишалося. Відповсти назад до горлу мового озера це не обіцяло нічого доброго. Може, якщо біль піде вслід за ним, горлу, навіть не підозрюючи про це, каже йому шлях до течі. Хай йому трясся, Хай йому трясся, Хай йому трясся, Сачав гол. Хай йому трясся, Тому торбину, Яка втрата! що у нього в кишенці. О, ми здогадуємось. Ми здогадуємось, мій Дергесенький. Він знайшов його, це ясно. Мій подаруночок на день народження. більбо шорошив в ухо. Нарешті він і сам почав здогадуватися. Він трохи додав ходу, тримаючись на безпечній відстані від Горума, який швидко мчав уперед, крутячи головою на всі боки але не оглядаючись. Більбо розумів це за слабкими відсвітами на стінах. Мій подаруночок на день народження, хай йому трясця. Як ми загубили його, мій дорогесенький. Звісно, це він. Коли ми востаннє проходили цією дорогою, коли ми скрутили в тому паскудному маленькому пискунові, це він. Хай йому трясця. Він зісковзнув із нашого пальця, і це після всіх отих довгих віків він щес горлом. Раптом горлом сів дому і розридався. Той свист і булькання було моторошно слухати. Більбо зупинився і притиснувся до стіни пінеї. Через деякий час горлом перестав ридати і почав щось бубонити. Здавалося, він сперечається сам із собою. Не годиться вертатись туди і шукати його. Ні, ні, ми не пам'ятаємо всіх місць, куди ми навідувались. Та це пусте. Він у крушенців торбина, паскудний, ніж Порка знайшов його. Це ясно. Ми здогадуємось, мій дорогесенький, лише здогадуємось. Ми не дізнаємось, напевно, доки не розшукаємо паскудне створіння. І не стисне моєму шию. Але ж воно не знає, що вміє робити подаруночок, чи не так. Воно лише носить його в кшенці. Воно не знає цього, і не могло відійти далеко звідси. Воно загубилось, паскудне створіння, яке всюди пхає свій ніс. Воно не знає шляху до виходу. Воно само так сказало. Воно само так сказало, дійсно. Але ж воно підступне. Воно не сказало розгадки. Воно не схотіло сказати, що воно в кишенці. Воно знає. Воно знає шлях сюди. Воно мусить знати шлях звідси. Це ясно. Воно подалося до задніх дверей. Ось як. Тоді гоблінси схоплять його. Воно не зможе проскочити там, Дергесенький. Тсс, тс, Горлум. Гоблінси, це ясно. Але якщо воно поцупило подаруночок, то він дістанеться гоблінсам, горлун. Вони знайдуть його. Вони з'ясують, що він вміє робити. Ми більше ніколи не будемо в безпеці. Ніколи, горлу. Якийсь Гоблінс надіне і стане невидимим. Він залишиться на своєму місці, але ніхто його не побачить. Навіть наші гострозорі очі не помітять його. Він наблизиться, крадькомай має підступну, і схопить нас горлом. Горло. Тож кінчаємо нашу бесіду, дорогесенький, і поспішаємо. Якщо Торбін подався тим шляхом, нам слід його наздогнати, рушаймо вже недалеко, поспішаймо. Горву ручко підхопився і почелапав сягнистим кроком далі. Більбо поспішив за ним, так само обережно, як і раніше, хоча тепер він найбільше боявся перечепитися через якийсь прискалок упасти на робити шуму. Голова у нього йшла обертом від зажеврілої надії та пуду. Виходило, що перстень, який він знайшов, був чарівний. Він робив того, хто його надіне, невидимим. Звісно, він уже чув про такі персні у старих-старих казках. Але важко було повірити, що йому справді випадково потрапив до рук один із них. Однак, саме так і було. Горлом, світячи очима, промчав поруч менш ніж за пару кроків нього. Вони все бігли й бігли, горлом лопотів попереду, з сичанням і прокльоном, а більво позаду, так тихо, як може лише губити. Незабаром вони дісталися до місця, де, як помітив більбу, спускаючись униз, підгалужувалися то туди, то сюди бічні проходи. Горло одразу почав їх рахувати. Один ліворуч, ось він, один праворуч, ось він. Два праворуч, ось сюди, два ліворуч, ось туди, і так далі і так далі. Ще довше він рахував, то повільніше просувався вперед і вже почав труситись і схиплювати, бо зоро лишалось усе далі й далі позаду, і йому ставало страшно гоблі не могли бути десь поблизу, а він загубив свого персня. Нарешті він зупинився біля низького проламу зілля. Сім праворуч, ось вони. Шість ліворуч, ось вони, шепотів він. Це він і є. Звісно ж, це шлях до задніх дверей. Ось прохід. Він уп'явся, упролам очима і відсахнувся. Але ж ми не сміємо туди сунутися, дорогесенький. Ні, не сміємо. Там гоблінси. Сила селена гоблінців. Ми чуємо їхній запах. Що нам робити? Хай йому біс. Щоб він скис. Нам слід зачекати тут, дорогесенький. Трохи зачекати. І розглядитись. Отже, вони застряли. Горлом нарешті вивів Більбо на правильний шлях. Але Більбо не міг пройти. Просто тому, що проходя сидів горлом, згорбившись і опустивши голову між колінами. А його очі Холодно поблискували. Він поводив ними то в один бік, то в другий. Більбо відступив від стіни безшумно, як миша. Але горбом одразу нашорошив вуха і примюхався, а очі її позеленіли. Він засичав тихо, але погрозливо. Він не міг бачити голіта, але був уже на поготові. До того ж, окрім зору в темряві, у нього загострилися інші відчуття – слух, він причаївся, припавши пласкими передніми лапами до дилівки, витягнувши шию і мало не титіючись носом у камінь. І хоча він скидався на чорну тінь у відсвіті власних очей, але Більбо побачив, чирадше відчу, що він увесь напружився, мовтятиво, приготувавшись до стрибка. Більбо майже перестав дихати і закляк на місці. Він був у розпачі. Йому треба забиратися геть із цієї страхітливої пітьми, доки в нього ще лишаються сили. Треба боротися, треба проштрикнути підлу тварюки кинджалом, виколоти їй очі, бити її. Адже вона збиралась убити його. Ні, це нечесно зараз він невидимий, а горлом немає меча. До того ж він не погрожував убити більбо і досі не намагався цього зробити. А ще він був жалюгідний, самотній, покинутий. Несподіване співчуття, жаль, змішаний зі страхом, переповнили серце Більбо. Перед його очима промайнули нескінченні, одноманітні дні, без світла і безнадії на краще, шорсткий камінь, холодна риба, скрадання і шепотіння. Усі ці образи за одну секунду промайнули в його голові. Він здригнувся а наступної секунди, ніби зненацька підхоплена якоюсь новою силою та рішучістю, стрибнув. Небо бозна якийсь стрибок, якщо міряти людськими мірками. Але то був стрибок у темряві. Більбо стрибнув просто через голову горну. На два метри в довжину, на метр у висоту, якби він тільки знав, що мало не розбив собі череп об низьке скопіння тунелю. Горлом відкинувся назад і спробував схопити гобіта, коли той пролітав над ним, але спізнився. Його передні лапи які хапнули повітря, а Більбо, вдало приземлившись на міцні ніжки, помчав бічним тунелем вниз. Він не озирався, щоб побачити, що робить горлом. Спершу за його спиною було чути сичання та лайф, а потім усе стихло. І враз долинув моторошний крик, сповнений ненависті й розпачу. Горлом був переможений. Він не смів іти далі. Він був знищений, загубив свою здобич і втратив єдину річ, якою дорожив свого дорогесенького. Від цього крику більбо мало серце не вискочило з грудей. Але він біг далі. Тепер уже слабко, ніби луна, але погрозливо. Ззаду долинало Злодій, злодій, злодій, торбин, ненависний, ненависний, ненависний довіку. Потім запала тиша. Але вона теж здавалася більбо погрозливою. Якщо гоблін не так близько, що він їх зачув, думав він, тоді вони мають почути його лемент і лайку. Тепер обережно, інакше цей шлях. Приведе тебе до поганого кінця. Прохід був низький, а камінь грубо тесаний. Це не надто перешкоджало гобітові хіба що тоді, коли він знову і знову перечіпався бідолашними ніжками через каписні каменюки, які зерчали з долівки. Трохи занизько для гоблінів, принаймні для великих, думав більбок, не знаючи, що навіть великі гобліни, гірські орки пересуваються з величезною швидкістю, зігнувшись у три погибли, мало не торкаючись руками зміни. Скоро спуск змінився підйомом, і навдовзі тунель круто пішов угору. Це змусило Більбо сповільнити крок, але врешті підйом закінчився, тунель повернув і знову пірнув униз. А там за коротким спуском Більбо побачив якийсь відблизок що просочувався за наступну рогу. То було не червоне світло, як від вогнища чи ліхтаря, а білясте, яке буває лише під відкритим небом. І Більбок кинувся бігти. Він прожогом завернув за останній ріг і несподівано вибіг на освітлений майданчик. Після стількох годин у темряві світло тут здавалося сліпуче яскравим. А насправді це була тільки цівка сонячного проміння, яка пробивалася крізь прочинені двері, великі кам'яні двері. Більбо закліпав очима і зненецька побачив гобліни. При повному озброєнні з оголеними мечами вони сиділи під самими дверима, втупившись широко розплющеними очима в отвір тунелів, який зяяв перед ними. Гобліни були насторожені. Нашорошені, готові на все. Вони помітили його швидше, ніж він їх. Так, вони помітили його. Чи була та випадковість, чи останній вибрик персня перед тим, як визнати свого нового господаря, але він зник із пальця Більбу. Зі злостішними криками гобліни кинулись до гобити. Напад страху та болю втрати, ніби відлуння горлу мового нещастя, вразив Більбу. І забувши навіть видобити свого кинжала, він опустив руки в кишені. «Що це?» Перстень був там, у лівій кишені. І сам сковзнув більбо на палець. Гобліни враз зупинилися. Від гобіта не лишилось сліду. Він щес. Вони знову закричали. Так само голосно, як і перші. Але вже не так зловтішно. «Де він?» – репетували вони. «Шмигнув назад у тунель». Кричали деякі. «Сюди!» – горлали одні. «Туди!» – горлали інші. «Подивіться за дверима!» – гаркнув їхній капітан. Пролунав свист, забрящала зброя, загрюкали мечі. Гобліни з лайкою та прокльонами забігали вперед і назад, наштовхуючись один на одного і неабияк розлютилися. Стояв жахливий галас. Довкола панували гармедр і вермірі. Більбо страшенно перелякався, але в нього вистачило здорового гузду, аби, зметикувавши, що й до чого, прослизнути за велику діжку, в якій тримали петво для гоблінів-вартових, і завдяки цьому не дати збити себе з ніг, затоптати насмерть чи спіймати навпоминський. «Мені треба добігти до дверей! Мені треба добігти до дверей!» – повторював він сам собі. Проте минуло чимало часу Перш ніж він ризикнув спробувати це зробити. Усе скидалося на моторошну гру півжунки. На майданчику було повне гоблів, котрі бігали туди-сюди. Бідолашний маленький гобіт вивертався так і ся. Вперше його збив із ніг один гоблін, не второпавши, на що він налетів. А потім біль, Полізрачки, дуже вчасно, прослизнувши між ногами капітана, схопився на ноги, кинувся до дверей. Двері й досі були не замкнені. Але якийсь гоблін майже причинив їх. Більбоща сили навалився на них, але не міг зрушити двері з місця. Він силкувався протиснутися крізь щілини. Протискувався, протискувався і застряг. Це було жахливо. Гудзики його курточки зачепилися за двірок. Йому вже було видно, що діється там, на дворі. Кілька сходинок збігало до вузької долини між високими горами. Захмарко визирнуло сонце і яскраво світило за дверинами. Проте він не міг крізь ніг пролізти. Раптом один гоблін загорлав. «Біля дверей тінь! Там хтось є!» У Більбо мало серце з грудей не вискочило. Він дико запручався, гудзики розлетілися на всі біч, а Більбо вже вирвався назовні. Роздерши курточку й камізельку і пострибав по скудинках, як цапеня. А приголомшені гобліни тим часом лише визбирували на порозі його гарні мосяжні гудзики. Звісно, гобліни хутко помчали за ним, гейкаючи та перегукуючись поміж дерев, як на полюванні. Але сонце було їм не до вподоби. Від нього в них плутались ноги і паморочилось у голові. Вони не могли спіймати більбу, який із перснем на пальці чав швидко і безшумно. Весь час, пірнаючи в затінок дерев і тримаючись подалі від сонячних прогалин, тож незабаром гоблини з бурчанням повернули назад, проклинаючи вартових, приставлених у двері. Більбу тіка.